If you ask me, why do I stand here so unafraid of everything around me? Proudly I would say, I am a Muslim. If you ask her, why does she dress that way? All covered up... Bismillah <laughs> wa salatu wa salam ala rasulillahi. Sallallahu alayhi wa sallam. Drak Prošli puta je meni postavljeno pitanje, dakle, o jednom hadithu, predoćen je taj hadith, koji je napisan i navedeno je da ga biljaži, znači, Ibn Hibban, biljaži ga Tabarani i biljaži ga Ebu Pa sam ja rekao da takav način, znači, pisanje po internetu ili pisanje određenih tekstova, sa davanjem znači takvi siromašni informacija po pitanju hadisa gdje se nalazi i da li je vjerodostalni, jeste, braćo moja draga, što kaže narod, jetar, ništa ne vrijedi. Zbog čega? Zato što, braćo moja draga, je sunnet ili hadith drugih temelju šarijatu. Ako je ispravan hadis, radimo po njemu, radimo po i postupamo je okidu fiqhu. Ali ako je slab hadis, bacimo ga, bacimo ne radimo po njemu nikako. To je poznata stvar. Onaj koji piše određeni tekst, i ovo nije moj stav. Zato je Šejh Albani rahimehullah pisao sa silsela. I zato je islamski učinjaci danas zbog manjkavosti poznavanja hadiske nauke kada rade određenu knjigu od starih islamskih učinjaka, obavezno stavljaju šta? Tahrić ve tahqiq. Takhrić i tahkik. Šta je takhrić? Izvođenje hadisa, tahkik i davanje ocenja haditha. Da te bi joj lakša. Da ne bi ti šta zlutao, jer ti ne pozneš hadithsku nauku. Ovaj hadith koji je brat meni ga dao i spomenuo, jeste, brat, slab hadith i biljaš ga bin Maha'anu su Mesahihu. Ibn Hibbanu su Mesahihu. Ali da ga nađeš, treba ti vremena. Jeste mi da Hibban ima svoje tri ili četiri dela, gdje haditha ogromno. Hiljade haditha. Kako ga pronaći? Druga stvar tabarani, imam Mu'ajjama Al-Kabir, u osat La-Sagir, imam Mus'ad Shami'in, Mu'ajjama Al-Kabir je nevjeh ideja u hadiskih. Kako ćeš ganać? Mus'ad abojala poznata stvar. Dakle, mora sananjez, baar koga bilježi, i dalje i koštarekao po pitanju haditha. Haditha, braću, moja slab. A kubude želio ovo medara sa mnom, možemo ga, i drugi puta, in sha detaljnije obradit, zato što su u njemu nalazi Abderrahman i Pr. Masorud i on je, takozvani, nepoznat prinosilat. Samo ga Ibn Hibban bilježuje srikat jedini on. I samo od njega bilježe jedan učenik, niko više, A to je jedna naj najtanjih vrsta kod Ibn Hibbana. A ako se samo Ibn Hibban izdvoji sa ocenom i uvede u svoje dijelo, u srikat nekoga prinosilaca, to ne znači kod islamske čunjaka ništa jer je poznat po tesahulu po olakšanom poimanju kritike prenosilaca. I ovo zna onaj samo kućio hadith. Ko ne zna, neki ide učit. <laughs> Druga stvar, na kraju smo spomenuli da neka braća vode računa, neka uzimaju haditha iz Buharije muslima. I uopće pozna poznata stvar. Mada smo rekli, na kraju samo bježno spomenuli da kod imama muslima postoji haditha više slabih nego koji imama Buharije u tom kontekstu. Ne sjećam se. I evo, ovo je kao napravilo sad revoluciju. Dobro, malo ćemo to sad da pojasnimo. Braćo, moja draga, prva stvar. Hadijsku nauku nije lahko učiti. Nije lahko učiti. I hadijska nauka spada u najtežih discipline, islamske. To je poput matematičkih formula. Poput matematičkih formula. Dođeš u momentima da ne znaš više kuda da ideš. Komplikovano. Pretražuj, istražuj. Dođeš ko bi ja griješio si zadatak, od ono, jok, ni na pola puta nisi došao. Sjećam se za jednog od dobrih učenjaka haditha da je istraživo jedan dlanaca koji se nadlazi kod imama Tebarani, e, Tebarja u tefsiru njegovome, se prenosioci iz jednije porice. Kaže, potrošio sam dane i noći da otkrem ko su prenosioci. Dane i noći, ne dan i noći. Dane i noći da otkrem ko su prenosioci. Ja znam za jedan slučaj sebe, lično za jedan hadith sam potrošio četiri sahata. Počeo ušli isposed sabaha, završio deset saati. A to je kad sam vidio, kad sam počeo i kad sam završio. A koliko se dogoditi zna da mi prođe noć, da ne govorimo o tome. Jo opet uradim posao. Visi da je lahko prepoznavati slabost. Još sam ja braćao ništa u hadithu, ništa vallahi, ništa ne vrijedim. I ništa ne znam u hadisku. Ništa. To Što se tiče Buhari i muslimog sahiha, braćo moja draga akida ili suneta ili džemata i ovo ko nema kod sebe nekiđe tražiti dogru akidu, jeste da je samo jedna knjiga ispravna. Koja knjiga? Allahova knjiga. Samo ona čista od svakog do davaju od I ništa u njoj nije osim u tevatir preneseno kao da gledaš svojim očima ništa. I ovaj akidah je li sunetvali džamatom. koji misli i smatra da Bukhari sahih ili muslim sahih jesu na stepanu ovome, on je debelo zagljibio svojoj akid. Ko suprotno misli od ovo što bih izvao i što bih rekao, nekad traži sebi drugu akidu. Dakle, samo jedna knjiga čista od primjeste svake, samo jedna. Ostalo, plod lutskih ruku, ima greške, mora da ima greške. Mora. Zatim, braćo, moja draga. Ispred mene je jedno dijelo koje napisuje imam Buhari. I ovo je, braćo, čisto slučajno vama. Zove se Tarihol Kebir. Napr prva stvar. Dali li koji su se okomili na ono što sam govorio, i ko zna kako se zove Mam Buhari u potpunosti? Jeste su pitali kada kako se imam Buhari zove? Oni samo znaju imam Buhari, Buhari, Buhari. Kako njegovo ime? Kako je nogal kunije? Kako ga zovu po djetetu? 99 posto ih ne zna. U to sam ubijeđen. Njegovo potpuno ime, odnosno čitamo njegovo ime odakle je dolazio. Ne znaju. Druga stvar, ubijeđen sam također da ne znaju koliko imam Buhari djela napisao. Znaju samo da je napisao šta? Bukhari ni Sahih, tako zvani. I možda, ako su čuli neki da je adebal mufed neki napisao ili prevede na Bosna skjezi, pa su saznali. Da li su ikad šuli da je napisao Tarihul Kibir, koji posjedim, alhamdulillah, Tarihul Eusat, koji posjedim, alhamdulillah, Tarihul Sagir, kojeg ne imam. Da li ikad da je napisao dijelu koje je sastavio slavije Ne znaju. Da ikad znaju da je napisao, između ostalo, u dijelu aqidi? koji zove se zove Afal al-ibad. I to imamo. Da li ikad znaju napisao djelo posebno po pitanju gdje zane ruku namazu? I imamo. Da mi plaćate hiljade meure, ne bih ga dao. Ne znaju. I onda kad čuju nešto oko mjesec, zbog čega Isu ne zna li se žuhele? Takle. Ovo jedno. Druga stvar napisao je djelo koju zove Tarihul Kebir. Evo ga ovdje ispred mene. Hm? Imao sam tomu ovaj. Govori braćom evo prenosiocima i govori između ostaloga o Mojoj bratu moja draga, jedan od drugi islamski učenjaka Amdurrahman ibn Abi Hatim Arrazi, yenen mu na gdje odgovori napisao čitav knjigu evo je ovaj tu ispred mene. I koja kaže Kitabul Bayanil Khata, knjiga koja otkriva greške Imama Buhariu ta nekoliko biru. Greške njegove koje on ovde uočio, kako mi djelu. Znači sad ćemo njega kamenovati zato što je kod Imam Buhariu uočio da imaju greške, ne, bratu moja draga. Ovi poznato kod islamskih učenjaka. Dobr Braće, što se tiče, govorit ćemo Allah, samo o Buharinu Sahiju. Zbog čega? Zato što je Buharin Sahiju jačiji i boliji i vjerovstojni od njega muslima. Sahiju kod njega muslima. I više slabih hadita ima kod njega muslima, njega sahiju ima. I to ću malo pojazditi. Međutim, kod Buhari je manjo, malo braću. Ali, jesu kritikovali sami skučenjaci, gdje su braću, moja draga? Oni danas čuli to bježno od mene, jer od puta, kraj svijeta. 27 islamskih učenjaka i hafida je kritikovala haditha koji se nalaze kod imama Bukharija. 27, 27 islamskih učenjaka. Od imama Ahmeda do šeha Albanija. Ko hoće njegove mena, doći mi se menima, nikakva problem nije. Od imama Ahmeda do šeha Albanija, rahmahullah. 27 najvećih imama u hadithu je kritikovala haditha koji se nalaze kod imama Bukharija u Sahihu. Određene hadithe. I odgovorila na njih hari ne smatra ih I u oči određenje greške. Imam Dara Qutni Imam Dara je jedan od najvećih poznava odsa, maha na koji se nalaz u hadithima. Ima svoj sunen četiri toma kod nara, alhamdulillah. Ima svoj du'rfa, djelo koje je sabrao, slabo i pronao, imamo ga isto takođe. Imeđu ostalo, djelo koje se zove elzamat. Ili ilzamat. Djelo isto kod nas alhamdulillah. I u ome djelo je sabrao, braćo u draga, Hadife koji on smatra da imaju određenu mahanu koje se naze kod Buhari i kod muslima. Da kasnije rođe. Kasnije rođe, naravno. Naravno, četak odmiraću ću biti salio. Da, i sabrao unutra preko dvijestotine haditha. Koje on smatra da ima određenu mahanu. Jel ste vi to ikak čuli o ovome? Nisam čuo, možda i povežio. Mojte komentari sad. Nista čuli. Jer nam niko ni govorio, niti iko zna da ovo je možda samo mali broj koji znaju bosanski jezik. Naravno, da je Hafiz Ibn Hađan na kraju krajeva odgovorio da ne hutniju. U svome dijelu koje se zove Hedjusari. Upitajte, neko oni upitaju? Svoje šejhove koje je ovo dijelu koje zove Hedjusari? A? Jeste čuli kad da je Hafiz Ibn Hađan napisao neko dijelu koje zove Hedjusari? Niti oni znaju, niti njihovi šejhovi, ovo samo znaju oni koji su učili hadiz pred šejhova na koljenima pred njima. Mali broj daj, a u bosni zna da je šta je to djelo Hedusari, o čemu govori, gdje je ono i kakva je ono? Da li ga posjedim, ga posjedim? Neko pitaj odmah kada ovo budu učili odmere, kad budu slušali, neka zovu svog šejha reci, šejh reci nam šta je to Hedusari, neko djelo. Pa će čut negativan odgovor, i će možda nešto hlutiti. Mali broje znaju šta je Wohidusari. Wohidusari, braćo moja draga, jeste djelo i je hafizimno ibn Hader prostro ono što se nalazi od prigovora na Bukharin sahih. I ono je uvršteno u muqadimu, takozvano muqadima ili uvodni dio u Fethulbariju. Zato kad vi kupite Fethulbarij, tamo vam piše Fethulbarij, sve, i od ta muqadima odnos Hedjusaru ulazi unutra. Međutim, kada otvoriš, piše Hedjusari, na vani piše Fethulbarij. Zato je znači Hafiz bin Hađar na većinu ovih prigovora od strane gdje Halkut nije odgovorio, odgovorio. Međutim, kaže je jedna riječ. Između ostaloga, kaže, postoji oko 72 haditha koji imaju prigovore. Na većinu kaže, ti haditha se odgovara lahko. Nikakvi problema nema. I oni odgovoraju, alhamdulillah. Kaže, ima nekoliko njih koji su muhtemeli. Može biti, može i ne biti. Ali kaže, ima nekoliko, malo, na koji je odgovor veoma težak, ne može se odgovoriti. Moj govor... I ko bude čitao Fetulbari, uvidjet će koliko Hafiz imun Hađar odgovara na ove stvari. I uvidjet će koliko kod samog imam u Buhari ima slabih prenosilaca. Pa ste sada, slab prenosilac jedna jedna stvar, druga stvar je, je li Hadijs koji prenosi slab prenosilac koji je Buhari nađen u nekom drugom djelu se dostavljeno se prenosilac? O to ću mogu biti kasnije. I ovom ibn Hajar vješto uradio i one hadite koji su slabi sa lancima, našao na drugim mjestima pa ih prostruo i pojasnio. Međutim, je li sve pokupio? Ne. Također imam nebevi, je slično o ome, ome kazao. Dobro, šeha Albanija, rahimahullah, pošto je od sarvenika naši, je, braćo moja draga, između ostaloga, slobi i smatrao, koliko ja znam, preko deset hadisa koji su kod Muharije. I doživio, šta je doživio? Kamenobadija. Doživio što? Kamenom međutom kaže ja nisam ništo radio osim ono što su prije mene islamski učinjaci umjeta rekli. Ja vama sam oprostilo na jednoj mjestu lakše možete nad primjera raditi. Ništo Jedan od doktora u Jordanu, sjećam se, je imao mu temer haditha je bio, znači konferencija o hadithu, između ostaloga je sabrao sve hadithe koji se nalaze kod šeha Albanija, koje smatra slabimi, kaže, bilo je 15 i iznio sam ih, kaže, na konferenciju, on ima razpovršio, kaže, i ustanovio da ipak šeha albani pogriješio, aj pogriješio, nima vezi. Odbranio je, kao ipak Hafiz Ibn Hađari našao putevi i ostali nema nima vezi. Krenimamo sad malo redom po pitanju određenih tematika koje se nazove u Bukharmu Sahihu. Shodno pamćenje, jer ovo govorimo braću, ma bez papira ispred nas. Evo, stojnice moje dvije knjige, ne ima ništa ispred nas. Bidni Allah i ta'ala. Prva stvar što ćemo da kažemo jeste da kod Hafiza ibn Hajara postoji sta bi haditha. Dva, 3, 4 nije bitno koliko. Ali ne prerazi, braćo moja draga, možda prsta jedne ruke. Prsta jedne ruke. S hodno određenom islamskom učenjaku. Prije nego što sažlatimo ovoga, ovako ću da kažemo. Bukhari, Isahi, braćo moja draga, kritikuju određene skupine koje se pripisuju islamu. I odbacuju ga. Šije ga u potpunosti odbacuju, rasu ideja. Moja Svaki hadis koji se suprostavlja razumu, odbacuju. Svaki hadir. Koji se suprostavlja razumu, oni ga odbacuju. Ako je ahad, gotovo, ne prihvatamo ga. Ako je ahad, ako je mutovatir, prihvataju. Ako je ahad, jok. Monotezir. Ima savremena neka skupina učenjaka koja privata Buhari i Sahilijog, odbacuju shodno savremenim istraživanjima i dokazivanjima nauki. Pa tako hadis muhe akupadne u posude nekoga kaže ako zamoči je jedno krilo zamočite drugo krilo kako dolazi u hadis ili kaže u jednom je šta lijeko drugoj bolest. oni kažu šta ovo <gledujem> medicina kaže meni šta ne govori on kaže ne privatno za ki ubacio hadis hadis sase, koja je sa se kojena ino bodost treba kako znate da za hadisi na privatu ga kaže šta kaže ljudska noga je sva gdje krila imamo satelite gdje je to ostrva odaci ovo su bolesti i ovo su tri skupine koji odbacuju Bukhari i Sahil, nešto iz Bukhari sa Sahil, mi to sve šta odbacujemo. Međutim, ima četvrta skupina islamske učenjaka, nepolupisvenim poput mene, učenjaka koji analizira, analiziraju svaki hadis i on ja mu će reći, makar bio kod Bukhari ako je slab ili imao određen prigovor, jer brane šta, sunnet. A sunnet je druga osnova u šarijatu. Ne brane Bukhariu, branimo sunnet, branimo poslanika ali zato sam je on preči. Od njega, preču, od njega. Nema sumnje, braćom moja draga, nima Buhari, najučeniji insan koji je bio na Dunjalnog po pitanju Hadiza. I poznavanju, i poznavanju Mahana, i poznavanju Lanaca i tako da. Međutim, mora se potklati nekome greška u pisanju? Mora. Jer inače bi staljena ta knjiga na čemu? Na šta je na stepena Allahove knjige? A to je zabranjeno. Ja ide ili sunet, val džemata jeste, jer samo knjiga je na kako treba. Nekoliko slabih hadisa na brzinu, pošto nas rime stiska po pitanju dresa sljedećeg, jeste, kod Buhari postoji, među ostaloga, nekoliko slabih desetina slabih prenosilaca, ovako hoćemo da kažemo. Nekoliko desetina slabih prenosilaca. Ako ome neko paše, neka paše. Ako ovome nek paše, evo mene muhidin, ja sam kod Brčkog, kod dođe, kaže, nema, ti si pogriješo. Mi ćemo izvoditi sve slabih prenosilaca koji je islamsko činjace koji ste tikovali. Između ostalog, Fule ibn Suleyman je, braću moja, slab prenosnac. Slab, jako slab. Međutim, ibn Bughari preko njega prenosi u sumeha uh, sahibu, kako ja 19 devetnaest haditha. Nije problem... Ako tim hadisima postoje pojačanja kod drugih u učitelja, hadisna naučini nikakav problem. Zašto? Jer ima ješmoat mašta uzi eti reč, postoji uome sadržaju hadisa pojačanje ili prenio je, znači neki drugi muhaddis sa vjerdosti, nacep prostacije i prvatom tajsene, ona onaj metnili sadržaj. Al ope kažemo da lanac kod Buharija je slab, slab. Ali sadržaj je povjer, ispravan, ispravan. Međutim problem nastaje kada kada se odvoji Fulaj ibn Sulejman sa hadithom kojeg samo obilježi Imam, Bukhari, Sume, Svahivom, mimo svih ostalih. Što znači onda? Da je taj hadith slab ili, ili slab. Jedan od tri haditha, braćo moja draga, jeste hadith o čovjeku koji će biti ostalo nikad dženneta. Biđi ga Bukharu i Sume, Svahivu. I koji će reći, uđu u džennet i reći Allahu, jale, šan, pita ga Allah, kaže Allahu, gospodar moj, između ostalo ga daj da kaže, sijem, zemljoradnik da budem u džennetu, da sijem. Pa će mu reći Allah je lešan, kaže zar imaš obe moje sve kaže imam ali ja, volim da sije, pa će Allah je lešan da da sijem. Pa će posijati mi sjeme, pa će ono niknuti u što kažu oka i bit će ogromno, pa će pođeti, bit će poput brda. Ovaj hadis dolazi samo preko flehne Sulemana. A on je Drugi hadith, i među ostalog, kaže kada se bude postavljala na mjesta oni koji nisu da dosadili, kaže fantazen saj, saj, i čekaj sudnji dan, isto ova Hadis. Je tako je privati. Hadith, moja draga, ko kaže se neprijateljski ponesi prema mome Evliji, kaže ja sam njegu obznanio, rat. Jeste, braćo, među ostalog slab. Međutim, islamski učenjaci su ga pokušavali... Podignuti. Hafizem i Hađar je našao mu puteva. Neki slavski šenjaci poput Zahebija se odbacili ovaj To Potpuno se odbacili. Dok sam drugi su ga podignan stepen privatljivosti zbog šta? Zbog drugih puteva koje ima. Ima ih osam. I Šeh Albanije ovaj hadith, je ocjenio ovaj hadif ali, na kraju kaže, zbog mnošta puteva koji su neki slabi samo jedan je, možda su onaj poslući kao povećanje, privatio ispravke i spravnosti. dobro. Druga stvar. Braćo, događa se da kod imama Bukharije bude lanas, prenosila se potpuno povjerljiv. Potpuno povjerljiv. Svi prenosi od isprani, svi ponesu od isprani, svi povjerili, svi povjerljivi. Međutim, sadržaj hadisa neispravan. Ima to imam, braćo. Dokaz tome jeste hadis koji bilježi Bukhariju u svoj Sahihu, od i na basan. Između ostaloga šta? Kaže da je se Allah u poslanih sallalahu sallalama oženio sa mejmunom va huve muhrimun. Te zavađen je bio sallalahu sallalama oženio mejmunete va huve muhrim. Kaže, poslanih sallalahu sallalama oženio mejmunom dok je bila šta? Dok je bio šta? Muhrim u ihramima. Hadis u Hadis u Drugi hadis. Jer od da je kaželjala u poslanih sallalama oženio mejmunom dok je bila šta? Nije zdozvoljeno... Uh, da se ženi niti udaje, primjer, radi onome koje je muhajmu, onome koje je u Kako sad ovo usporediti? Treći hadis kod imama Muslima i kod imama Ahmedu u Musnedu, gdje kaže, sama mimuna, kaže, Allah, oposlenik, sallallahu alaihi wa sallam, je oženio kada bi bio halal. Kada je, znati šta, kada se je završeni obredi. U nivaju tu, kada smo se vratili u Meku ili putu ka Mekke, kada smo završili hadiske obrede. Koga ćemo ovde sada uzeti? Ispravnili tačno je. Hoćemo li uzeti govor prvi koji smo spomenuli ili Majmunu samu koja je učesnik toga đaja? Majmunu samu. Da će Senat Lana spuno se Miroslav Osten sam sadrža jok. Oh, ovo se kažom sadrža da je ta šaza nepravilan. Na stran. Ne prihvatamo gala. Ili po pitanju dodataka. Dodataka na onu što nisu riječi poslanika sallallahu alaihi vseleme. Ima kod Bukhari, ima kod Bukhari. Primera hadise, gdje kaže Ebu Hure, od Ebu Hure, da će doći, kaže Allah poslanika sallallahu doće, kaže, njegov umet na sudjem danu, da će mu sijati ili bit čeno okičeno nakitom ili sjeti oni dijelovi tijela po kojima je uzima tabdest. Zatim kaže se, hadis, komple, i kaže, zato šta produžite što bi rekla i mi uzimanje apdesta i po ti dijelovima tijela koji nisu od moranja da se uzme znači a kod do iza lakta još gore peri do ramena što je će to biti u krasunima međutim ovo se rječi koga je bore ne riječ sa nikaza sallam mi ćemo je jevorega surije čija vao pa se reka jok kako sistem si skučnjaka zato što dolazimo ovaj hadis na drugom mjestu kod drugih islamskih učenjaka muhadditha sa samo vi sadrжаем a onda kaže rekao je buhari tako i tako Drugi primjer. Primjer je hadisa koji je bilje živ Buhari od Abdullahi bin Omera da je, rekao između ostalog, poslije kad se objašnjava tamo šta je zabranjeno muškaracima da obuku, odnosu šta je dozim da do obuku, između ostalog se kaže i neće, kaže, žena, na, dok je u, na hađskim obradima. Šta obuči? Nikab ili rukavice. I ovo se ulazi u koncentraciju koja kod Buhari je da je ovo riječ, govor čega? Govor poslije nikad, sallallahu alaihi wa sallam, međutim, ne o villageis među ostalog e ma male come va te i villageis među ostalog ona je blhozejmu sahibu sume kao riči koga kao riči Abdullaha ibn Omara sa vjerodostojnim nancem prenosilaca preko Ubeydullaha nafi od ibn Omara dočim kod kod Buhari istorije od Leitha od, od, od, od, od, uh, od nafi od ibn Ali Bajdullah, daleko povjeljiv, Bajdullah ibn Abdullah, sin Abdullah ibn Omer, daleko povjeljivi najbolji lanac. Naprotiv, kod imama Malik, ima malik od Nafi od, od Abdullah ibn Omer. Kao riječi koga, kaže, pa je rekao, kaži Ibn Omer, šta? I neće žena kaže na, ok, u iramu plačiti, šta? Nikabe rukavice. Avo se nalazi u hadithu, u sahiju Bukhavi, kao govor koga poslanika, sallallahu alihi wa salame. Treća stvar. Treća stvar. Vi znate da imam buharin u sebi, ostavio šartove, šta? Da neću u njegov vrstiti, osim govoru posanika. Međutim, ima hadja, jedan hadiv, unutra, ili rivajet od ashaba. I taj rivajet, problematičan opet. Zašto? Rivajet govori o tome, od jednog od ashaba, u vremenu džahirijeta, kaže, vidio sam, kaže, majmunicu ili majmuna ženskog spola, kako spola, opći sa majmunom. Pa su, kaže, kamenovali i ja sam došao, pa sam mi kaže, kamenovali. Wow. U lancu prenostava se naziv Nuhay bin Mohamad, smo govorili. Nuhay bin Mohamad, braćo moja draga, hudisan, zgrđenjaka, postoji problematičnost. Najblaže što se možda kaže, po pitanju njegove njog, hadise ne prihvati, osim ako dolazi sa drugim putem. Ovaj rivaj, jer sam imam Bukhari. Ondo se Ismaili u Fetul Bari, kako navziti Hafein i Hajjar, je pokušalo da se to proširi, tako da me, Allah zna najbolje koliko je ovo pogođeno. Ali šta me zanima ovde? Naveo znači i ono što nije po njegovim šartovima govoru, a sahaba i opet taj govore šta prenešem preko kritičnog lanca. Četvrta stvar, ili ne znam ja koja već po redu, jeste, braćo moja draga, da postoje određeni hadithi kod imamo Baharidu dva ćemo, ako da kažemo, s tim da se drugi nalazi kod imama Buhari u na tri mjesta različita. Gdje on od svoga šeha nije došao sa izrazom slušanja. Nije došao sa izrazom slušanja. I kaže, njesto je odmrđi Ivaita, kaže Hisham ibn Ammar Hisham ibn Ammar je šeha Buhari, šeha Buhari. Međutim, oda ono kaže i kale, i rekao je Hisham ibn Ammar, zatim uzi lanspre i nosilat saj, hadis govori o čemu? O tome da će biti ljudi koji će između ostalo ga dozvoliti šta muzičke ke instrumentu Jo I u jako kritičan, jako potreban. Ali u oda dolazi sa izrazom, i kale, i rekao, hadetena Ammar ibn Hisham. Hisham ibn Ammar. No kaže, kale, rekao je, gdje sad se problematično kod islamskog čeljaka. Je ovo ulazi u spojenost lanca ili ne ulazi u spojenost lanca? Pokušavalo se braniti tako da Drugi su rekli nije. Ovo je prekinut lanac prenosilaca. Jer da je Bukhari slušao, rekao bi, haddesena, pričao nam Čuli smo ga. On samo kaže, rekao je. Drugi hadis jeste hadis koji dolazi gdje kaže imam Bukhari va kale Usman ibn Hifem, Osman Ibn Heysam je šef Buhari, šef Buhari. Međutim, Buhari njegov u svom mjeseju navodi dosta hadisa od Osman Ibn Heysama. I to sa izrazom, slušanjem od njega. Međutim, jedan hadis kojeg on navodi na tri mjesta u sahihu, navodi i kaže, ova, kole, Osman Ibn Heysam. Nije rekao, čuli smo, pričao nam je. Zato su mnogi odbacili ovakvu vrstu hadisa. Sačekajte ovome još malo. Ovaj hadis od Osman Ibn Heysama jeste hadis vama poznat. Kaže ona je iz mojog starog buređe ono preko ne spreko buređe odje buređeri Allahu poslanik meni za duže da šu zekat mal pa mi je kaže jedne noći došao kradiva spasam ga uzeo pa mi je rekao ima pored su tamo vamu, pa sam ga pustio pa druga noć pa treća noć pa mi treća noć rekao šta podučite kaže nečemu, kaže tako i tako ajde to si ga pijut pa ga je pustio pa Allahu poslanik kaže šta je uradio tvoj gost kaže tako i tako Allah poslanik kaže njemu alao za za mes odnako kaže su rekao da je krthob ani kajebali kila jo Feinehu šajpan i to je kada bio šajpan. Ovaj hadis dolazi na ovaj način. Na tri mjesto bukhari, na ovaj način. Zalvi sam skućanje, kad braće ovo izučavaju, nisu poput me ni tebe, Bola. Zato kažu ovde, smatraju ovo da je to muallak, ispušten, određen ravija, odnosno nije došao sa silom ili izrazom slušanja. I oni koji su rekli ovo, Htje li, za ne htje yes. li obtužuju Buhariju zašto, za tedlis ili ne? Jesi. Jer ti kad kažeš, e, ovo Bukhari je Buharija, stavio mu Allakan, primjer, radi izustio, i stavio nam pale, nije rekao Haddesena? Tako i tako. Međutim, istanskođa kaže ovo kod u Buharije znači džesmu, odnosno sigurno ispravno. Prvi hadis po pitanju muzičkih instrumentata zabrane je spojio Imam Behaqe, usunjenu Kubra, preko njegovog islog šejha. Ovaj drugi hadis je također spojio Imam Behaqe u Šub Alemanu I onaj prvi iso toguđa spojio, imam tabranju, moja džemol kebiru. Dakle, spojeni su ljanci prinosacani, ali nisu u Bukharnom sahiju. Shodno ovome, braćo moja draga, neki su imam Bukharni obtužili za ted list, za je bio šta u hadijskoj nauci. Vjerovali mi? Vjerovali. I to kod učnjaka je Hrissuna tal od učnjaka je Hrissuna I to spominje među ostalog Ebulfeba. A volbafa u some dialo kitab at tabyin al mudallisin, to je bracijo dialo Allah zna da koliko posaski dajama ko se bukuči. I on da pričaj, yes bracijo. I on ga spomni tamo pod broj 60 ili 61, sam se i kaže Muhammed ibn Ismail al-Bukhari u vrstu kao mudallisin. Ali ne on, nego kaže nego ga je šta Ibn Mende smatra ga mudallison zato što dolazi sa svojim izrazma wa qale Ne ozabila da mi to kaže. Hafiz bin Hađeru tabakatom udalili sin spominje i kaže spadao prvu tabaku, prvog generača udalisa, odnosno oni koji imaju tradisa najnadiren džiden, kako se kaže, veoma malo, gotovo nikako. Također je spominuti ima muslim u ovisom djelu tako da ne bi sad ovo otvarali. Nije niko od ovih spominuti udalisa, niti bukani, niti muslim. Ali govorili su islamske češnjaka su odrednju o tom pitanju, govorili su. Dakle, mora se voditi računa o ovim stvarima. Između ostaloga, braćo, postoji nešto kod mama Buharija što zove Muallak. Nešto što je on naveo bez lanca prenosilaca u svome sahiju. Bez lanca prenosilaca u svome sahiju. Kaže samo, rekao i to odmah nakon poglava. Kaže, rekao je, Allaho posljednik sallallahu alaihi wasallame i navede hadith. Ili, znači, skruo čita, vse ne ili samo navede asahaba, pa spomene hadith. Sve ove hadithe, ove prirode, u kojima se ugljeda džezm, Ili, sigurno da je to hadet i govor postavljeno sa srme, u svome dijelu Fetul Bari spojio. Međutim, u onima dijeloma gdje se ogleda temarid, tako zvani, sira, ruvije, prenosi se i tako dalje, ovo ne spada u, u ovu vrstu koju mi govorim. to toliko. Za ovaj put da sam mnogo stvari ispustio. Da pojasnimo, znači ovu meselu, oni koji krivo shvataju, neka idu učit. Ha? Mnogi su pregovorili, među ostaloga, Abdul Berri je pregovorio u, u temhidu, ukoliko se namili istetka, ne mogu se tječno, to sam nekad davno radio, taj, gdje on pregovara na hadiz hadith, znači oni koji budu umrli na dunjaluku, alufetra, alufetra biti iskušani na, na sudnjem danu, umrli na dunjaluku, nisu sreli poslanika, niti vjere, ništa nije dopilo do njihada. Na sudnjem danu bit će iskušan čime stanjem poslanika njima. Ko se da zove? Ta je u dženjetu ko odbije, ta u uvad. Ovaj hadij se vraću sahihima. Međutim, Abdul Baro ovo odbacuje i smatra svi lanci su slabi. Međutim, zbog čega kaže, nema teklifa na ahiretu. Nema na sudnjem danu šta da radiš. Na sudnjem danu nema da onaj se nekom odazivaš, klanjaš, postiš, ili da siješ i žanješ, koris to smo nevilo u hadisu prethodno. Naprotim. Ili džennet, uživanje vječno, ili na Zovijek džahnemska vatra. Što se tiče ovoga pitanja između ostaloga uama je poznato da Hafiz ibn Hajar al-Asqalani spada u najveće učanjake po pitanju hadisa i pronalaženja mahana. Za njega, kažu, skunja, njega Albani, kaže i sam izanega rekao Šejh kaže mai kawa ke ni she ni kanaradža. Ali došona kod Imama Buhari nakon imama Bukhari. Imam Buhari Imam Buhari učeni od njega učeni od njega kada smo rekli za da da je da napisao čitao knjigu po pitanju skrivanja mahana u dva sahiha kažeš kako je moglo to da su radi nakon što je, a rođen nakon nakon Baharija ili Musima naravno oni po pitanju ovoga kada Isa napiše neko djelo imaš napisano napisao sam neko djelo svi oni koji budu čitali moje djelo i budu istraživali i posjedju znanja u ovim tematici uvidaće greške leće uidaće greške u koliko postoj načim grešku jer postoji kod njega znanja po ovom pitanju postoji znanje, stoga je njemu lahko da pronađe grešku da li bila u samom lancu prenosilaca, da li pita, bila samo memetu. Je ne može niko tebi otkriti grešku koji ti šutiš ili što ne napišeš, međutim kad napišeš ili kažeš nešto onda se nađu određeni koji će tebi grešku naći, ali naći nije samo naći, I međutim dođi sa dokazom na ono što govoriš Tako su islamski učenjaci bili po pitanja disa poput današnji kompjutera, ne može da komputer mjeca sam ima. Imam, i među ostaloga Taberani, u ono Mu'jam al-Kebir, ostal... basm doje sa haditom, jedi i onda da spomene sve o tih hadisima, prim radi taj isti hadis ko inputa se dolazi, no što putevam u nađe. Ako ima greška u onom što neki nađe, on ga odmah nađe tu grešku. Jer oni su ga zapamtili prim radi takim i takim putem. A ti mi navodiš svojim putem. Poznavali su lance prenosilaca ljude koji se nalaze u hadithima bolje nego što i ja i ti poznam svoj porodicu. Ja sam, brać, čitao biografiju i između za zajednog od savremnih šehova, nije toliko davno, čenjaka, preselio je, koji je govorio za sebe, ja kaže, bolje poznajem prenosilce nego stanovike svoga sela. Ali tu, vraćamo moja draga, nije sedi za kompjuterom i, i smijavati se sa dajama i ostalim sva, nego šta? Učenje. I to ne da učiš ti sam na pamet, nego da moraš odlići pred onoga koji već to poslije kod sobe, pa pred njim da učiš pred on, dobro je i stabili kroz svoje ruke. Da nas imate generaciju, bolan mu, vehjda, koji se samo smijava i za kompjutera sjede, mi se tako sad traže znanje. Traže znanje preko kompjutera. Napiše sveme, sve odmah izbaci i udaraj. Ne. Druga stvar... Sam imam Bukhari, pogledajte ovaj primjer, ovo sam zavodio vam kaži, sam imam Bukhari je ocijenio što prek mi slabim, hadis koji se razi kod mama muslima. Eh? Imam Bukhari, jedan od hadisa koji su kod mama muslima i on je slab je slab, i slabim. slabijim. A bili su šta? Zajedno živeri, zajedno učili, zajedno sve. Ali opet šta? Prigovorio tome, tome rivajetu u svome djelu koji zove Tarikhul Kabir, u prvom tomu. Koji je Hadid? govori o stvaranju kad je za koliko vremane Allah Đelešanu stvorio nebesa i zemlju. I među ostalo, ha? Imam Muslimu svojne sahih navodi prvo je počeo, je umu septije stvorio šta? torab odnosno što bi rekli mi ili prašinu. Onda, to je bila sublota, nedljuje stvorio ovu. Na kraju kaže i je umu l'đuma'a, petak je stvorio, kaže Ademar. Pred kraj, odnosno nakon ikindi je, je namaza na kojim kinis vremenama ko ćemo reći Na je stvarao je subota, nedelja, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, koliko dana? 7 dana. 7 dana, a Ribayet kod ma muslima gore da Allah džalal šanu stvarao 7 dana. A Allahova knjiga kaže koliko? Wa allazi khalaqa samaa'a wa'l arda fi sittati ayami thumma je, je stvorio nebesa i zemlju i ono što izađu jar za koliko dana? šest dana. Zato imam Bukhari u svome tarih ul-Kabir, kaže odnaš šta? I ovaj hadith koji dolazi preko Ebu Hurere kaže, jeste hadith kojeg Ebu Hurere prenosi od Kaaba. A Kaaba je bio od šta? Židovski učenjaka pa je primio islam. Kaže I ko je to ispravniji, nego da se kade od Ebu Hurere, od poslanika zadoštavljene. Sa I sad će neko se opet ufatati za ko se čupa sebi kosu. Idi uči. Ko ima Kako pitanje od onih kojima nije jasno, ja sam Muhidin Halirović, stajem u Čoset i iz Čoseta sam kod Bršog, nekdo dođe me pitati. Lično mene, a ne po internetu tamo da da svašta priča i tako dalje, i to nije mene dželselafa. A? Nitim wahide. Mene selafa bi bio da čuva svoj jezik. Da čuva svoj jezik. Je pa metni čuvaj svoj jezik. A mu'min pogotovo mora da čuva svoj jezik. Lahko je piskarati braću iza interneta, nikog ne vidiš, ne vidiš ni onoga s kojima se ti, eh, raspavljaš ili pišeš, pa ti se izvalio ca maša Allah, šeha, pišeš, a možda ni abdesta ili se džunub. Nemaš koji sam i abdesta, a možda si džunub. I pišeš ti o šarijatu. A blage veze nimaš.